El-Fil Fil, fil surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Merhamətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əlem tərə keyfə fa'ala rabbuka bi ashabil -fi -um fil, alam yec'al kaydahum fi tadlil. nələr etdiyini görmədinmi? Məyə Rəbbim onların hiyləsini dolaşığa salmadım. Və arsalə əleyhim tayran əbabilə Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş bərt ciltdən daşlar yağdırdı fəcələhum ka'asfin Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi